Baraka fikum katika swali ambalo kwamba imeulizwa hapa Asema salamu aleikum ni muda gani ya mwisho wakati mti upi wa mwisho wa mchana mtu anaweza akatia nia ya kufunga طبعا ni baada ya zuhri kama alibulizia Sheikh Khalid fi vile kwamba nia mpaka kobela zuhri hapo una nafasi ya kuweza kuti ania. ikipita wakati huo uh, hata kama hukufanya chochote basi yakua imepitwa ile somu yako inakuwa si somo tena. Barakallahu fiikum wallahu ta'ala